Jättarna i Morva Sida 117-120 Symbolbeskrivning Omgiven av en ram som ska föreställa jättens Stenjärsgårdar i Cornwall kliver Jack med sin slånstav över bergen medan den gamle jätten lystet betraktar sina skatter som han förvarar djupt nere i jorden Nederst håller folket morvarmarknad Med fest, eldar och dans Kring ett stenkummel Slut Symbolbeskrivning Inläsarens kommentar Teckningen visar Två jättar Den ena med en träklubba Över vänster axel Samt en grupp människor Som dansar runt ett konformat Kummel Tre gånger människohöjd, minst. Bilden ses till vänster på sida 117. Slutinläsarens kommentar. Västra Cornwall har alltid varit känt för sina jättar. framförallt allt trakterna kring Morva på lands ends vindpinade sydvästra sluttningar. Här talades Korniska in på slutet av 1700-talet. Och människorna bodde så isolerade från omvärlden att sedvänjor och trosföreställningar levde kvar lång tid efter att det på annat håll endast fanns kvar i folktron. På 1800-talet insamlades och nedtecknades ett stort antal gamla föreställningar och legender av två framstående kännare av Kornisk Folklore. Robert Hunt och William Botrow. Sagorna är långa och invecklade En av Morva-sagorna lär ha tagit tre kvällar att berätta Den saga som ska återges här Handlar om en jätte som hette Tom Och hans klipske gäst Jack Enligt vissa teorier är jättarna gamla keltiska gudar i annan uppenbarelse Och den skicklige främlingen Jack Är inte någon mindre än den allkunnige guden Luke En midsommarafton när Tom var på väg hem till Marva Från St. Ives Fann han vägen spärrad av stora klippblock Som var lagda ovanpå varandra Så att det bildade en hög stenmur Han kunde inte köra runt dem och var för trött för att lyfta bort dem. Så han beslöt att ta en genväg över ett stycke mark som tillhörde en jätte, som bodde i en borg där bredvid. När han närmade sig borgen kom jätten utspringande. «Vad gör du på min mark?» vrålade han. «Du har spärrat vägen med din gärtsgård», svarade Tom lugnt. «Da har du ingen rätt till, så jag tar en annan väg hem.» Rasande slet jätten upp en liten alm med rötterna Och svängde den hotfullt i luften Ge dig iväg från mina ägor, röt han Lugnt välte Tom omkull sin vagn Tog bort hjulet och hjulaxeln Och vände sig mot jätten Och vilken strid det blev När de båda jättelika varelserna Klev iväg över berg och backar svingande sina väldiga vapen så att marken skakade när det rök ihop. Slutligen gav Tom den andra jätten ett slag över nacken så att han föll död till marken. Tom var själv helt utmattad. Långt under sig såg han människorna dansa runt eldar för att fira jättens död. Han förstod att han måste begrava honom och ta hans land i besittning Men allra först gick han till en kvinna som hette Joan Som han hade uppvaktat i många år När hon hade sett om hans sår Frågade han henne om hon ville följa honom till jättens borg Vilket hon samtyckte till Sida 120 Det var framme i gryningen och vakthundarna skällde vildsint på dem när det kom. När Tom kallade dem vid namn lät de dem emellertid gå in i grottorna bredvid borgen. Där hade jätten samlat skatter på hög, och det var fullt till bredden med guld och ädelstenar. John och Tom var nu rika. Det begravde jätten och reste ett stenkummel på hans grav. Allt land som det såg utbreda sig miltals omkring dem och all boskap som gick och betade på kullarna tillhörde nu dem. Här levde de sedan i fred och lycka och när Tom inte brukade jorden förstärkte han stenjärtsgårdarna för att hålla nyfikna besökare borta från sina skatter. En morgon när många år hade förflutit Hörde Tom någon banka på porten. Vem är det? röt han. Här kommer ingen in. Vem han än må vara? Tom avbröts i sitt vrål av att porten sprängdes och in kom en kringvandrande kittelflickare med verktygspåsen på ryggen. Han var lika lång som Tom själv och i ena handen svängde han en hammare vart är du på väg? Röt Tom Jag tänkte ta gamla vägen till St. Ives Trots dina grindar och järtsgårdar Svarade främlingen Folk här omkring klagar på dem En stor och kraftig kar som du Är väl mest son till en jätte Ska vi ta ett nappatag? Gärna det Svarade Tom Du får välja vapen vi kan brottas, boxas eller använda slunga, vad du vill. I så fall, sa kittelflickaren, vars namn var Jack, så tar jag min slånstav. Tom tog en avbruten julaxel, och slagsmålet kom igång. Men Jack grep sin stav på mitten och lät den snurra runt Toms huvud så snabbt att den såg ut som en spinnrock. Tom stirrade på den tills han blev yr i huvudet och då stoppade Jack tvärt staven i luften och med ett enda slag slog han vapnet ur händerna på Tom så att det flög över muren. Nu, min vän, är det bästa att du ger dig. Den här leken kräver förstånd, likväl som styrka, sa kittelflickaren. Tom blev flat. Men kittelflickaren verkade vara en godmodig fyr Och när han erbjöd sig att lära Tom några konster med staven Blev de båda snart goda vänner När de hade ätit tillsammans gick de ut för att jaga Tom hade bara sin slunga Men den klippske Jack var snar att finna på råd I ett nafs hade han huggit ner ett litet almträd Och gjort en båge som han försåg med en sträng från sin verktygspåse, som tycktes innehålla allt mellan himmel och jord. Sedan gjorde han pilar, skårade dem och satte fjädrar på dem. Och på samma tid som det tog Tom att fälla ett djur med sin slunga hade Jack dödat tio. John tog med glädje mot rådjursköttet, hararna och kaninerna som de hade med sig hem. Medan den äldsta dottern, Jennifer, hjälpte moden med kvällsmaten, visade Tom sina skatter för Jack. Men Jack var mer intresserad av sådant som han kunde ha nytta av i sitt yrke, en av alla ädelstenarna, guldtallrikarna och silvertallrikarna. När det hade ropats in till kvällsvarden letade kittelflickaren i sin påse och tog fram ett pärlhalsbandt lade det på Genevras huvud och satte sig ner bredvid henne vid bordet. Jack bjöds att stanna över natten och därefter nästa natt och sedan nästa igen. Och han trivdes så bra i huset att han stannade för gott och gifte sig med Genevra. Bröllopet ägde rum den första söndagen i augusti och varje år därefter Kom släktingar från när och fjärran för att fira Chittelflickarens bröllopsdag. Det stannade en vecka eller mer, och jagade, festade och spelade de gamla spelen så länge det var ljust. Jack lärde dem sådant som det aldrig förr hade hört talas om, och tillsammans upplevde de många glada äventyr. Efter några år var vännerna och släktingarna som kom till morva. Den första söndagen i augusti så många att det mer började likna en marknad. Och det var på detta sätt som Morva-marknaden uppstod. Och den hålls ännu idag. Jättarna har nu alla försvunnit från Cornwall. Men det finns det som påstår att det fortfarande kan se de väldiga gestalterna avteckna sig mot himlen när det kliver omkring bland molnen under sina våldsamma kraftmätningar med varandra.